Мірєм відсунула роботу. В хаті було душно і трудно дихалось. Низька стеля гнітила. Мір'єм устала, поправила свій рожевий фес із дукачами і вийшла у двір. Вона не знала, що її робити, як довідатися про Рустема, чи не піти кудись. А може, поспитати матір? Ні, мати тепер варить їсти, не любить, щоб їй заважали, та якось ніяково звертатися до неї. «Може, піти куди?» Тим часом вона без мети блукала стежками брокованого двору, як у клітці, і сама не знала, що їй почати. Коли б хоч Айше побачити та передати лист? Та Айше, певно, ганяє десь по вулицях, її трудно знайти. Раптом щось калатнуло у хвіртку. «Чи не вернувся Абібула? А може, батько?» «Хто там?» – поспитала Мірієм. «Ти вдома, Мирієм?» «А, се шерфе!» – зраділа Мирієм і побігла назустріч подрузі. Може, вона що чула? Закутана в білий як привид, вскочила у двір шерфе і почала розвиватись. Гарна чорноока дівчина вивинулась із сфередже, немов метелик із капшучка, і засміялась. При зведених чорною фарбою брівках і румяних лицях її зуби блищали немов намисто. «А що? А що? Ти гнівилась на мене завжди, коли я сміялася із Рустема? А тепер воно й вийшло? А що?» Мір'єм поблідла. «Що ж вийшло? Моя мати така рада тепер, що я не за Рустемом. Така рада, каже, добре сталося. Ах, які гарні квітки, де ти таких дістала? Батько каже, що відколи живе на світі, ще такого не було. Ти вже скінчила вишивати рушник?» Коли б ти знала, я його бачила? Кого? Що мене сватає? Він має багато овець і гарний сад. Приходив батько, я з вікна й зернула. Гладкий, здорові вуса, села. Ну, я не хочу, далеко. А що ж той? Рустем. Ах, Рустем. Знаєш, вони з афером поставили із дощу к Буду, таку, в якій тютюн сушать. Скликали людей, багато народу, і не дали їм їсти. Ну слухай, Джафер посивів і став мулою. Алі перебрався за його дочку і забув певно надіти фередже. Так і з відкритим лицем і показався поміж люди. Джафер каже: "Закрий лице!" Алі каже: "Не хочу. Ну певно ж, то був такий хлопець, а не дівчина". Джафер сердиться, Алі плаче. А Рустем перекинувся у Халіля і забив чоловіка. «Як? Забив?» – скрикнула Мір'єм. «Ну, певно, не влучив, бо на другий день бачили того чоловіка на вулиці. йшов собі живий і здоровий. Він не забив». У Мір'єм відійшло серце.